Romallara Məktub, 9-cu fəsil Məsihdə həqiqəti söyləyirəm, yalan danışmıram. Vicdanım dediklərimi müqəddəs ruhda təsdiq edir ki, ürəyimdə böyük bir kədər, daimi bir istirab var. Çünki qardaşlarımın, yəni cismani soydaşlarımın xatirinə, mən özüm Məsihdən uzaqlaşıb lənət qazanmağımı istərdim. Bu, İsraillilərdir ki, övladlığa götürülmə, izzət, əhdlər, qanunun verilməsi, məbəd ibadəti və vədlər onlara məxsusdur. Əcdadlar da onlara məxsustur. Məsih də cismən onlardandır. O, hər şeyin üzərində olan Allahdır ki, ona əbədi alqış olsun. Amin. Lakin bu o demək deyil ki, Allahın kəlamı boşa çıxıb. Çünki İsraildən törüyənlərin heç də hamısı İsrailə məxsus deyil. İbrahimin nəslindən olanların heç də hamısı İbrahimin övladları deyil. Amma... İshaqdan törüyənlər sənin nəslin adlanacaq. Deyilib. Bu o deməkdir ki, Allahın övladları cismani övladlar deyil. Allahın vəədinə görə doğulan övladlardır ki, bunlar İbrahimin nəsli sayılır. Çünki belə vəd verilmişdir. Gələn il bu vaxt gələcəyəm və Saranın bir oğlu olacaq. Yalnız bu yox, Rivqada bir kişidən, yəni babamız İsaqdan hamilə oldu. Amma iki oğlu hələ anadan olmamış və yaxşılıq, ya pislik etməmişkən, Allah Rivqaya, Böyüyü kiçiyinə qulluq edəcək, dedi. Belə ki, Allahın seçim məqsədi onların əməllərinə deyil, öz çağrışına əsaslanaraq bərqərar olsun. Necə ki, yazılıb. Yaqubu sevdim, əsəvəy səni frət etdim. Bəs indi nə deyə bilərik? Məyər Allah ədaləsizlik eləyir, əsla, çünki O Musaya deyir. Kimək istəsəm, mərhəmmət eləyərəm. Kimək istəsəm, rəhm eləyərəm. Beləliklə, seçim insanın istəyindən yaxud səyindən deyil, yalnız mərhəmət edən Allahdan aslıdır. Ona görə də müqəddəs yazıda Allah Firona deyir: "Səni buna görə ucaltdım ki, öz gücümü sənin üzərində göstərəm." Və adım bütün dünyaya eylan edilsin. Deməli, Allah kimi istəyirsə mərhəmət edir, kimi istəyirsə inatkar edir. İndi sən mənə deyə bilərsən, bəs Allah daha ne üçün bizi təqsirkar çıxarır? Məyər kimsə onun iradəsinin əleyhinə gedə bilər? Amma ey insan, sən kimsən ki Allahla mübahisəyə girişirsən? Məyər düzəldilən bir şey onu düzəldənə, məni niyə bu cür yarattın deyə bilər? Məyər duluçunun işlətdiyi gilə ixtiyarı çatmır ki, həmin gildən bir qabı şərəfli iş üçün, biri qabı isə şərəfsiz iş üçün düzətsin? Əgər Allah qəzəbini göstərmək və qüdürətini bildirmək istəyərək, qəzəbinə gəlib məhv olmağa hazırlanmış qablara böyük səbrlə dözdüsə, Biz nə deyə bilərik? Məyər o bunu etdi ki, qabaqcadan izzət üçün hazırladığı, mərhəmət tapan qablara izzətinin necə zəngin olduğunu bildirsin, o qablar bizik ki, Allah yalnız yəhudilər arasından deyil, həm də başqa millətlər arasından çağırdı. Necə ki, huşənin kitabında deyilir. Xalqım deyil dediyimə, xalqımsan deyəcəyəm. Sevdiyim deyil dediyimə, sevdiyim sən deyəcəyəm. Onlara, siz mənim xalqım deyilsiniz deyilən yerdə, siz var olan Allahın övladlarısınız deyiləcək. Yeşaya da İsrail barədə belə nida edir. İsrail övladlarının sayı dəniz qumü qədər çox olsa belə, Yalnız sağ qalanları xilas olacaq, çünki Rəbb yeryüzündə hökmünü tam və tez yerinə yetirəcək. Yeşayanın qabaqçadan söylədiyi kimi, Əgər ordular Rəbbi bizim xalqdan bir neçə sağ qalan adam qoymasaydı, biz Sodom kimi olardıq, homorraya bənziyərdik. Bəs nə deyə bilərik? Salihliyin ardıca getməyən başqa millətlər salihliyi, yəni imanla gələn salihliyi əldə etdilər. Amma salihlik göstərən, qanunun ardıca gedən İsrail xalqı bu qanuna çatabilmədi. Neçin? Çünki imanla yox, əməllərlə gedirdilər. Beləcə, büdürəmə daşına ilişdilər. Necə ki yazılıb? Budur, siyonda bir büdürəmə daşı Və yıxıdan qaya qoyuram. Ona iman edən kəs utandırılmaz.